Misiune specială 27. L'amderno 11 august Vânătoarea din dimineața asta n-a fost senzațională. Un colonel și statul lui major. Dezarmați și cu nădragii atârnându-le în vine, în clipa de față probabil că-și târșesc pașii spre Lan Vizio, de cumva m-au crezut. Ne întoarcem la fermă înghesuiți în mașina lor superbă, aproape intactă. E o, ma e o mașină lungă, de capotabilă o șmecherie magnifică pentru ofițeri superiori cam prea nemțească după gustul meu cu pernele ei din piele verde, dar la prețul la care am luat-o n-ar fi frumos din partea mea să fac nazuri. Nu cred că sunt în mod deosebit nici ranchiunos, nici sadic, dar încerc o bucurie aparte când îmi cad în lavă ofițeri. Iar că e vorba de ofițeri de stat major, jubilez de-a binelea. Nu-i scutez de niciun sarcasm privitor la rasa seniorilor și la marele Rai, înscăunat pentru o mie de ani. Și când îi văd ca niște bășici dezumflate, siliți să-și țină cu amândouă mâinile în fără curea, mă socot plătit pentru o la ce mi-am dat. -o. Mi-ar fi plăcut să constitui un serviciu special care asemeni câinilor specializați în găsirea trufelor și-ar fi adus contribuția exclusiv la distrugerea statelor majore. Repulsia la adresa oricărei autorități artificiale pe care o am încă din copilărie și-ar fi găsit teren de acțiune. Parcă văd o sală mare plină de trofee, ai cărei pereți ar fi împodobiți cu șepci de generali, monocluri odinioară arogante sau pantaloni cu vipușcă roșie pentru posterioarele cu totul speciale ale Marelui Stat Major General. Padre vorbind, sunt un neciopit. Aș fi fost foarte mulțumit să trăiesc pe vremea omului de cro iar grotele de la Ma d'Azil, cuneltele lor din fildes și la fel de fiind sculptate ca și capodoperele japoneze, mă emoționează tot atât de mult ca și o catedrală gotică. Sunt un vânător. Simt că nu există nicio legătură de castă între mine și caragioși ăștia împopoțonați care cred în autoritatea galoanelor. Mă îngrozesc și mă întristează. Ca și gaițele nici măcar nu merită să strici glonțul pentru ei. După prânz, în timp ce băieții se odihnesc, umplu rezervorul cu benzină și verific uleiul. N-am chef să dorm. N-am nimic de citit și nici ceva de făcut în mod special. Și oricum trebuie să caut obiective noi. Până acum m-am dus pe jos în căutarea vânatului. Cu mașina mea rapidă, aș putea să cercetez o zonă mult mai îndepărtată și mult mai iute. Îi spun lui Klein ce am de gând să fac. E prea periculos, domnule locotenent. Lăsați-mă să vin și eu. Nu. Mai întâi că nu-i periculos și apoi ești singurul care poți comanda în absența mea. Nu mai sunt nemți pe o rază de cel puțin 15 km în jurul nostru și vreau să văd cam pe unde se găsesc. Mă duc să adulmec prin împrejurimile de la Landerno. Drumul face un cot mare chiar înainte de a pătrunde în oraș. Am să mă duc până la virajul ăsta, uite aici pe hartă. Dacă se trage asupra mea, fac cale întoarsă și măcar vom afla unde se află elementele inamice cele mai apropiate. Tânărul Ghișar și un tip din rezistență insistă să iau și pe ei. De acord, luați câteva încărcături gemon și vreo 15 grenade. Dați-mi o mitralieră nemțească. Au un ritm mult mai accelerat decât carabinele noastre și sunt mult mai eficace într-o luptă de la distanță mică. Știu că americanii se apropie. Au fost semnalați la Morle, Landerneau e un punct cheie pe drumul care duce la Brest și cu cât vom ști mai multe despre oraș, cu atât vor fi mai puține surprize pentru toată lumea. Am cercetat harta amănunțit. La mai puțin de 500 de metri înainte de Landernau, o dublă curbă în S arată foarte precis intrarea în oraș. Mă voi duce până acolo. Deschiați la gât, cu părul fluturând în vânt, mergem cu 120 pe oră. Automobilul nemțesc e o mașinărie minunată care răspunde cu mare promptitudine la toate comenzile. După amiaza de august evocă vacanța. Însoțitorii mei și-au aprins câte o țigară și se lăfăie pe bancheta din spate. Pândesc apropierea curbei unde va trebui să încetinesc. Când colo pătrundem în oraș pe la un post de gardă unde soldații nemți se dau la o parte ca să ne lasă să trecem. Simt că mă golesc de sânge. Ne aflăm în oraș, iar eu nu pricep nimic. Abia mai târziu aveam să înțeleg. Hărțile englezești utilizate de noi erau vechi de cel puțin cinci ani și în timpul ocupației nemții suprimaseră curba. Nemții de gardă, înșelați de mașină și de ținutele noastre de camuflaj, ne-au luat drept colegi de ei lor și ne-au lăsat să intrăm. Și eu care credeam că sunt prudent, vigilent, circumspect și la adăpost de orice surpriză, uite cum am căzut într-o cursă în care nici cel mai tâmpit individ nu s-ar fi vârât. Ne-am ars, domnule locotenent. Așa cred și eu. Am orsați două grenade pentru orice eventualitate. În nu putem lua, dar poate ieșim din oraș prin altă parte. Am încetinit și mergem la pas. Strada e pustie. Poate că vom putea ieși pe drumul care duce la Le Nevan. Trecem podul peste Elorn și dăm în parc. Drumul e închis de două camioane. O mulțime de nemți se folesc care mai de care să încarce în ele rufărie și fel de fel de baloturi, rod al lor. Ne aflăm la 100 de metri de ei. Ghișar mă întreabă din privire. Cuvintele sunt de prisos. Ăsta ne va fi sfârșitul. Dar nu numai pentru noi. Am oprit mașina la 10 metri de nemți, cărora nici nu le pasă de noi. Am și tras asupra lor o rafală de mitralieră când ghișar aruncă prima grenadă care explodează între cele două camioane. Trag a doua salvă în rafale scurte asupra celor care fug în nebunis de spaimă. Au părăsit două puști mitralieră și aleargă descumpăniți spre pasarela de peste râu. Mă duc la o pușcă mitralieră și cadorisesc pe fugari cu propria lor muniție. Ora fală la dreapta, alta la stânga. Nu vreau să-i ucid, vreau să-i pun pe fugă. Simt nevoia să acționez, ca să nu mă gândesc și să mă asigur că suntem în viață. Intuiesc în mod inconștient că trebuie să le sporesc lor de ruta, ca să nu-și vină în fire și să înțeleagă care e situația. Parcul e cu desăvârșire pustiu, răniții cheamă după ajutor. Ne privim, neîncrezători. Într-o clipă ne vor cădea în spinare o mulțime de nemți. Mă duc să iau din mașină două încărcături de explozibil și pun o bandă nouă în pușca mitralieră. Apoi fete ies de prin case și alergă spre noi ca să ne sărute drept pe gură. Primul jeep plin cu americani sosește până la noi, îndepărtându-i blând pe oamenii care ne înconjoară. Văd pentru prima oară trupe FFI cu brasardele lor tricolore. Am eliberat orașul Landerneau. Citare pe ordinul de zi al trupelor aeropurtate. Locotenent Tome, la 11 august 1944, fiind în recunoaștere în Landerneau, întovărășit de doi oameni, nu a șovăit să atace 20 de parașutiști germani, ucigând 8, rănind 3 și luând două puști mitralieră, semnat general de gol. Așa se scriu citările. N-am șovăit și pe bună dreptate. N-aveam de ales. Ghișar e surășitat ca un vânător tânăr care a adăvărut primul vânat. O surășitare ce mă stingerește. Nu-l pot bruftului de față cu toată lumea. Și totuși asta ar fi trebuit să fac. Îi urmărim pe friți, domnule locotenent. De ce-am facut? Mă privește plin de reproș. Nu e nici o săptămână de când ne cunoaștem. Niciunul dintre veteranii trupei mele nu m-ar privi astfel. O să creadă că mi-e frică. Ce prostie! Se duce la pasarelă fără să-i pese de mine. Vreau să-i ordon să se întoarcă, dar la ce bun? Pun pușca mitralieră nemțească pe umăr și mă grăbesc să fug după el. Pe malul sudic al râului Elorn, pe unde au fugit supraviețuitorii, dăm de un rănit care se ascundea într-un gard viu. Un i-a trecut prin brațe, e galben și tremură ca un câine bătut, dar rana nu e gravă. Unde sunt camarazi? mi arată o casă la 100 de metri de acolo. Zidul parcului merge paralel cu drumul. Dute și spunele să se predea. Americanii au pătruns în lanternau. Îl însoțim pe rănit, care ne dă ascultare fără tragere de inimă. O tranșee pornește din șanț și trece pe sub zidul înprejumitor. Neamțul dispare pe acolo. Trec 10 minute. Ghișar își pierde răbdarea. Mă duc să văd, domnule locotenent. Nu, eu mă duc. Acoperă-mă cu pușca mitralieră. Mă văr în tranșee. Parcul lui e decât o încălceală de arbusti unde nu disting nimic. Ghișar mă cheamă. Nu știu să folosesc pușca asta mitralieră, domnule locotenent. Evident, cretinul care avea misiunea să-l învețe să se lupte a neglijat amănuntul ăsta. Toți parașutiștii mei știu să folosească armele nemțești. În cazul ăsta ne întoarcem la Landernot. Și dacă tragă noi pe la spate, trebuie să știm ce au de gând. Bine, atunci du-te, dar fără prostii, dăm pușca mitralieră. Ghișar a dispărut la cotul tranșei. Aproape în aceeași clipă o grenadă explodează, o lungă rafală de mitralieră retează crengile de deasupra mea. În momentul următor. Alerg pe tăpșanul spre care duce tranșeia și dau de trei nemți cu burțile sfârtecate care-și dau duhul. Un rănit se azvârle la picioarele mele cu mâinile în aer. Culcat pe spate, ghișar horcă încet Parta Partea de sus a feței îi esmulsă, și s-a ales cu o rafală în burtă. Îi sprijin capul de brațul meu. mi -e rău, domnule locotenent, oh, ce rău mie! Trage-mă de picioare! Le simt cum îmi intră în burtă. Oh, domnule locotenent, luați-mă de aici! Bineînțeles, nu mai vorbi. I-am scos vesta de luptă, pântecul și pieptul îi sunt numai o rană. O amestecătură de carne vie și sânge. Cu pansamentul meu individual caut să pun dop sângelui care se scurge ne Neamțul rănit, aleșinat. Ce nenorocire! Cercetași americani se îndreaptă spre mine, jeepul lor așteaptă în drum. Îl transportăm pe ghișar la mașină. Va muri a doua zi în spitalul din Landerneau. N-avea decât 18 ani. Restul sticului a venit la mine. N-am niciun chef să răspund la întrebări. Văd viața fața lui Ghișar, mă gândesc la sângele lui care mi-a năclăit mâinile. Nu-mi mai vine să conduc pe nimeni la război.